Озвучено Книжкова хмаринки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Частина третя. Нічний берег Плутона. Розділ 15.1. До вечора температура знижується на 15 градусів, мов сумний холод огортає незначну частину Кулі Кантрі. Грози немає, але небо набуває фіолетового відтінку. Від річки здіймається туман і оповиває похилий схил Чейз-стрит. Спершу облягає ринви, а тоді і будівлі. Він не ховає їх повністю, як це іноді буває взимку та навесні, але робить усе навколо розпливчастим, забирає кольори і пом'якшує форми. У тумані знайоме здається чужим, і запах задавнений, і запах чайок, проникаючи глибоко до рецепторів нюху, будить задню частину мозку, що найбільше має здатність вірити в монстрів і породжує страх у серці. Насамне стріт Дебі Андерсон досі працює диспетчером. Арнольда Грабовського, навіженого угорця, відправили додому без значка, фактично відсторонили, і він відчуває, що варто поставити дружині кілька резонних запитань. Відповіді на них він наперед знає, і від цього йому ще дужче щемить серце. Дебі, насупившись своїм зморшкуватим обличчям, стоїть біля вікна із чашкою кави в руці. Мені це не подобається, каже вона Бобі Дюлаку, у похмуро пише звіти. Це нагадує мені фільми кіностудії «Хаммер», які я бачила по телевізору, ще коли навчалась у старших класах середньої школи. «Фільми кіностудії «Хаммер», каже Бобі, здійнявши погляд. «Фільми жахів», каже вона, вдивляючись у густий туман. Багато з них розповідали про Дракулу, також про Джека Різника». Я не хочу нічого чути про Джека Різника, каже Бобі. Вибач, Депстер, і пише далі. На автостоянці біля 7 Евен містер Райан Патель стоїть поруч із телефоном, який досі огороджений хрест навхрест жовтою поліційною стрічкою. І коли ним знову можна буде користуватися, містер Патель не може сказати. Він дивиться в бік центру міста, яке не наче постає з величезної миски сметани. Будинки на чей стріт потонули в цій мисці. У найнижчій точці Чейз видно лише верхівки двоповерхових будівель. Якщо він там, містер Патель м'яко каже сам до себе, то сьогодні вночі він робитиме, що захоче. Сплітає руки на грудях і здригається. Дейл Гілбертсон як не дивно удома. Він планує повечеряти разом із дружиною і своїм хлопчиком, навіть якщо це призведе до кінця світу. Виходячи зі свого кабінету, у якому провів 20 хвилин, розмовляючи з офіцером поліції штату Вісконсин Джефом Блеком, і в розмові йому довелось виявити неабияку стриманість, щоб не кричати, бачить свою дружину, котра стоїть і дивиться у вікно. Її постава майже така сама, як поза Дебі Андерсон, але вона тримає в руці склянку вина, а не чашку кави. Обличчя таке ж зморщене, трохи насуплене. «Річковий туман, – похмуро каже Сара, – пелена. Якщо він там...» Дейл тицяє в неї пальцем. «Не кажи цього, навіть не думай про це!» Але він знає, що вони обоє не можуть про це не думати. Вулиці Френчлендінга оповиті туманом вулиці Френчлендінга зараз спустошаться. Ніхто не ходитиме магазинами, ніхто не прогулюватиметься тротуарами, нікого не буде в парках. Тим більше дітей... Батьки триматимуть їх удома, навіть на Нейлгаус-Роу, де ідеальне виконання батьківських обов'язків. Швидше виключення із правил батьки не випустять із дому дітей. Я не казатиму, цього погоджується вона, але це найбільше, що я можу зробити. Що на вечерю? А якщо курячий пиріг? Зазвичай з липневого дня така ідея йому б не сподобалась. Але, як для сьогоднішнього туманного вечора, звучить зовсім непогано. Він підходить і стає позад неї, міцно обіймає та каже. «Чудово, що швидше, то краще». Вона повертається з розчарованим виразом обличчя. «Ти збираєшся повернутися?» «У цьому немає необхідності, тепер там керують Браун і Блек». Ці мерзотники», – каже вона. «Вони мені ніколи не подобались». Дейл посміхається. Він знає, Сара у дівоцтві Асбері ніколи не переймалась тим, як він заробляє на життя, тож така її шалена вірність неймовірно зворушує його. До того ж, сьогоднішній вечір для нього – це життєво важлива необхідність. Це найневдаліший день його кар'єри в правоохоронних органах, який закінчився відстороненням від роботи Арнольда Грабовського. Дейл знає, Арні вірить, що невдовзі повернеться на службу. «І швидше за все так і буде, чорт забирай!» Враховуючи те, як складаються обставини, Дейлу знадобляться навіть такі бездарні екземпляри, як навіжений угорець. «Хоча повертатися мені і не обов'язково, проте...» «У тебе перечуття?» «Так...» «Хороші чи погані?» Вона поважає інтуїцію чоловіка, і свідченням цього є намагання Дейла залучити до справи Джека Сойера, Адже він зараз живе неподалік, і тепер, щоб зателефонувати йому, достатньо набрати семизначний номер замість одинадцятизначного. А сьогодні їй, здається, такий дзвінок буде цілком доречний. «І хороші, і погані», каже Дейл, нічого не пояснюючи їй і не даючи змоги ставити подальші запитання. «Де Дейв?» «На кухні, за столом, зі своїми улюбленими кольоровими олівцями». Шестирічний Девід Гілбертсон – Страшенно захоплюється Крайолас. Відтоді, як у школі закінчилися заняття, він вималював уже дві коробки олівців. Дейл і Сара надзвичайно сподіваються і навіть говорять це одне одному в ліжку перед сном, що в них, вірогідно, росте справжній художник. «Ще один Норман Роквелл якось сказала Сара. Дейл, котрий допомагав Джеку Сойеру розвішувати чудові та дивовижні картини, сподівався, що і його хлопчик стане художником». Він покладає великі надії на сина, про які боїться говорити навіть у подружньому ліжку завимкненого світла. Зі склянкою вина в руці Дейл виходить на кухню. «Що ти малюєш, Дейве? Що...» Він зупиняється. Орівці залишені, як і картина, на якій, мабуть, іще не домальовано чи то НЛО, чи то круглого журнального столика. Двері чорного входу відчинені. Вдивляючись у білу пелену, що приховує Гойдалку... І девідів гімнастичний снаряд джунглі Дейл відчуває жахливий страх, що перехоплює горло і душить його. Тієї миті він знову відчуває запах ірмифрена, жахливий запах сирого тухлого м'яса. Відчуття, що його сім'я живе в захищеному магічному колі, це може статися і з будьким, але ніколи-ніколи не станеться з нами. Тепер зникло. На зміну йому приходить абсолютна впевненість. Девід зник. Рибак виманив його з дому і забрав у туман. Дейл бачить вищір на обличчі рибака. Він бачить руку в рукавичці, у жовтій рукавичці, якою той затуляє рот його сину, а не вирячені перелякані очі його дитини. Не просто в туман, а взагалі з відомого світу. Девід! Він біжить через кухню. Його ноги підкошуються, Дейл ставить бокали з вином на олівець на столі, Ніжка зісковзує, а він навіть не помічає, що воно проливається, і, мов кров із вени, заливає незавершений малюнок Девіда. Він виходить у двері і намагається крикнути, але його голос не навіть на зітханні. «Девід! Дейв!» За мить, яка, здається, триває вічність, він не чує відповіді. Але зненацька, до нього доноситься тихе тупотіння ніг по вологій траві. Сині джинси і червона смугаста сорочка Регбі – Показується з густого туману. Ще мить, і він бачить усміхнене обличчя свого любого сина і копицю золотавого волосся. «Тату, татку, я гойдався на гойдалці в тумані, я був немов у хмарі!» Дейл хапає його, і йому дуже кортить зробити сину боляче, вліпити ляпаса за те, що налякав батька. Але порив минає так само швидко, як і з'являється. Натомість Дейл цілує Девіда. Я знаю, каже він. Це, мабуть, весело, але час іти в хату. Чому, татко? Тому що іноді маленькі хлопчики губляться в тумані, каже він, вдивляючись у затуманений двір. Йому видно столик, а точніше його тінь. Він би ніколи не здогадався, якби раніше не бачив його тисячу разів. Знову цілує сина. Іноді маленькі хлопчики губляться, повторює він. Тепер можна провідати наших друзів як давніх, так і нових. Джек і Фред Маршал повернулися з Ардена. Жоден із них не запропонував зупинитися в Герті Кітчен у Централії, коли проїжджали мимо. І обоє зараз перебувають у своїх тим чи іншим чином порожніх будинках. Дорогою назад до Френчлендінга Фред, щоб зберегти душевну рівновагу, ні на мить не випускав бейсбольну кепку сина. Він і зараз дивиться по телевізору новини та їсть розігріту в мікрохвильовці вечерю – в надто порожній вітальні тримаючи її в руках Звичайно ж головна тема новин сьогоднішнього вечора Ірма Френо Фред береться за пульт щойно вони після кількох відзнятих тремтячою рукою кадрів про смачно в еде демонструють репортаж із трейлерного парку «Холідей». Оператор наводить фокус на котрись із пошарпаних вагончиків на запелюженому ганку якого ростуть кілька чудових квіток на трьох дошках покладених на два цементні блоки. «Тут, на околиці Френчлендінга, знайшла місце скорботи, вбита горем мати Ірми Френо», – говорить кореспондент з місця подій. «Можна собі тільки уявити, що сьогодні відчувається мати-одиначка». Репортер, хоча і приємніший, ніж Венделгрін, проте так само нагнітає атмосферу нездорового ажіотажу. Фред натискає на пульті кнопку «Вимкнути» і бурчить. «Чому б вам не дати бідолашній жінці спокій?» Він дивиться на порізану яловичину на тарілці, але апетиту немає. Він повільно бере кепку Тайлера і кладе собі на голову. Вона не підходить, і Фред миттю вирішує попустити пластиковий регулятор ззаду. Але від цієї ідеї йому стає моторошно. Невже він боїться, що це вб'є сина? Лише від звичайної перестановки фіксатора? Ця думка вражає його безглуздістю він міркує, якщо так піде і далі, то він скоро так само збожеволіє, як його дружина, або Соєр. Довіряти Соєру таке ж божевілля, як думати, що перестановка фіксатора в кепці може вбити сина. Проте він у все це вірить. Бере виделку і знову їсть. Кепка тая з написом Brewers, у нього на голові мов шапочка спанки, в давньому короткометражному фільмі Пострілята. Шнобель сент – Сидить на своєму дивані в самих трусах із з розгорненою книжкою на колінах. До речі, це лірична збірка Вільяма Блейка, але він її не читає. Ведмедиця спить в іншій кімнаті, а він бореться з бажанням зганяти в сендбар, купити кранки, і повернутися до того, чого навіть не торкався протягом п'яти років. З того часу, як померла Емі, він бореться із цим бажанням кожнісінького дня – і останнім часом виграє в цій боротьбі, лише нагадуючи собі, що як буде під дією диявольської отрути, не зможе знайти рибака і покарати його, як той на те заслуговує. Генрі Лайден у студії з парою величезних навушників а Кай на голові, слухаючи Ворона Вача, Джона Банча і Філа Фленнігана. пливе з ними в одному човні під їхню пісню «Пам'ятаю квітень». Він відчуває запах туману навіть через стіни. Йому цей запах нагадує сморід усмачно в Еда. Іншими словами, огидний запах смерті. Генрі цікаво, як Джек з'їздив до відділення Ге лікарні округу Френч. І він думає про свою дружину, яка останнім часом, а саме після вечірків Макстона, хоча він це ще не зовсім усвідомлює, здається ближчою, ніж будь-коли. Йому неспокійно. Так, справді, ми перевірили всіх друзів, але принаймні один, здається, випав з поля зору. Чарльза Бернсайда немає ні в кімнаті для відпочинку притулку Макстона, де зараз у старому кольоровому телевізорі, прикрученому до стіни, демонструється серіал «Сімейні зв'язки», ні в їдальні, у якій ще можна перекусити, ні в його власній кімнаті, у якій зараз хоча і застелені чисті простирадла, та повітря все одно насичене запахом задавненого лайна. Як щодо ванної кімнати? Немає. Торвальд Торвальдсон зайшов, щоб попісяти і помити руки, але більше тут нікого немає. Одна дивина. В одній із кабінок перевернений мохнатий капець. Він має яскраві чорно-жовті смуги, тому схожий на труп величезного мертвого джмеля. І ще це кабінка друга ліворуч. Улюблена кабінка Берні. Чи варто нам його шукати? Мабуть, що варто. Мабуть, нам буде нелегко усвідомлювати, що ми не знаємо, де цей негідник. Давайте ковзнемо крізь туман, а тоді тихо, мов сон, спустимось на чей стрит. Тут є готель Нельсон, перший поверх якого занурився в річковий туман. Коричнево-жовта лінія позначає рівень колишньої повені, але зараз у тьмяному світлі це лише натяк на мітку. З одного боку зачинений магазин вісконсинського взуття, з іншого – Таверна Лакі, у якій наразі клишонога літня жінка, звати її Берта Ван Дузен, нахиляється і кладе руки на великі коліна. Її знудило, і вона блює в стічну канаву, оскільки перебрала світлого кінгсленського пива. Берта видає звуки, схожі на скрегіт механічної коробки передач. У дверях готелю Нельсон на неї чекає старенький дворняшка. Коли жінка повернеться, собачка нишком підкрадеться і з'їсть – Напівперетравлені сосиски, що плавають у пиві. Ставерни лунає втомлений дзвінкий голос покійного діка Керлеса. Він співає про ліси Гейнасвіля. У пісні йдеться про надгробки через кожну милю. Собака байдуже гарчить, коли ми проходимо повз нього і прослизаємо вестибюль Нельсона. Тут поточені міллю голови вовка, ведмедя, лося і з одним скляним оком наполовину лисиця і бізон, Дивляться на порожні дивани, вільні крісла, ліфт, що не працює приблизно з 1994-го, стійку адміністратора. Тепер в офісі адміністратор Морті Файн, закинувши ноги на порожню шафу картотеки, читає піпл і колупається в носі. У вестибюлі готелю Нельсон завжди вчувається запах річки, який стійко просочився крізь усе навкруг. Але сьогодні ввечері він сильніший, ніж зазвичай. Це запах примушує нас думати про погані речі, втрачені вклади, фальшиві чеки, погіршення стану здоров'я, вкрадені канцелярські товари, невиплачені аліменти, пустопорожні обіцянки, рак шкіри, втрачені амбіції, забуті коробки від пробників дешевих товарів, змерклі надії, змертвілу шкіру та плоскостопість. Сюди приходять тільки тоді, коли бували раніше. Інші варіанти практично виключені. Це місце, у якому чоловіки, що залишили свої родини ще 20 років тому, лежать на вузьких ліжках та заплямованих сечею матрацах, кашляють і курять цигарки. Старий брудний бар, у якому старий брудний гувер Далрімпл раніше був постійним відвідувачем і влаштовував погроми кожної п'ятниці та неділі, зачинили на початку червня, після того як міська рада одностайно за це проголосувала. Причиною цього стало те, що Дейл Гілбертсон приголомшив місцеву політичну еліту, показавши їм відео відзняте офіцером відділку поліції Френчлендінга Томом Лундом, честь йому і Шана, на якому три стриптизерки, котрі назвалися тріо Анального університету, показували номер з огірками на малесенькій сцені. Але мешканцям Нельсона достатньо лише завітати в сусідні двері, щоб купити пива Усе на похваті. У Нельсоні запроваджено потижневу оплату. До номеру можна взяти електроплитку, але тільки з дозволу і тільки після перевірки дроту. Якщо хтось помирає в Нельсоні, то цілком можливо останнє, що він чує, це репучі звуки над головою, які є результатом того, що такий же безпорадний старий невдаха мастурбує у своєму ліжку. Давайте піднімемось на другий поверх повз старий пожежний шланг у скляному ящику. Повернемо праворуч на сходову клітку, обіч таксофон, на якому жовтою фарбою написано «не працює», і продовжимо підніматися. Коли ми досягаємо третього поверху, запах річкового туману доповнює запах бульйону, який хтось розігріває в себе на плитці, дріт якої було перевірено у чинному порядку одним із менеджерів або Морті Файном або Джорджем Смітом. Запах поширюється з номеру 307-го. Якщо ми проникнемо крізь замкову шпарину, тут ніколи не було і не буде електронних замків для карток, то опинимося в товаристві 70-річного лисіючого, худорлявого і дотепного Ендрю Рейлсбека. Раніше він продавав полососи в електролюксі і побутову техніку в магазині «Сильванія». Але ті дні вже давно проминули. Зараз у нього золотий вік». Нам одразу ж може спасти на думку, що це кандидат для притулку Макстона, але Енді Рейлсбек знає це місце і схожі місця. Це не для нього. Спасибі. Він достатньо дружелюбний, але йому зовсім не хочеться, щоб указували, коли лягати спати, коли прокидатися і коли можна зробити ковток віскі «Ерлі Таймс». У нього є друзі в притулку Макстона. Він часто їх відвідує, тож час від часу – зустрічається поглядом із блискучими порожніми хижими очима живчика. У нього неодноразово виникала думка, що містер Макстон, здається, з радістю перетворив би тіла своїх підопічних на мило, якби знав, що зможе заробити на цьому гроші. Ні. Для Енді Рейлсбека третій поверх готелю Нельсон – це те, що треба. У нього є своя плитка, у нього є пляшка самогону, у нього є чотири колоди «байсікл» і він розкладає паціян з тими вечорами, коли в нього безсоння. Сьогодні ввечері містер Рейлсбек зробив три чашки супу Ліптон, оскільки хоче запросити Ірвіна Тронбері, щоб повечеряти і побазікати. Можливо, потім вони завітають у сусідні двері лаккі і візьмуть пива. Він дивиться на суп і бачить, що той повільно кипить. Відтак він вдихає аромат пари і киває. Також у нього є крекери – які добре поєднуються із супом. Він залишає кімнату, щоб піднятися сходами і постукати у двері Ірві, але те, що він бачить у коридорі, змушує його заклякнути на місці. Літній чоловік у бахматому синьому халаті тікає з підозрілою швидкістю. З-під поли халата видніються білі як живіт коропа, пописані вузлуватими венами ноги незнайомця. На лівій нозі пухнастий чорно-жовтий капець. Права нога в нього боса. Хоча наш новий друг не може сказати точно, оскільки перед ним лише спина, але йому здається, що він не схожий ні на кого зі знайомих Енді. Крім того, проходячи вздовж головним коридором третього поверху, він швидко і сильно смикає за кожну ручку, як тюремний наглядач. Або злодій, клятий злодій. Видно, що це чоловік похилого віку, старший за Енді. Зодягнений так, начебто має лягати в ліжко. Але Енді на те не зважає, він цілковито впевнений, що це крадій. Навіть боса нога не доводить, що тип мав би бути в приміщенні, а не прийти з вулиці. Енді розтуляє рота, щоб крикнути щось на кшталт «Я можу вам допомогти!» Або «Ви шукаєте щось!» А тоді передумує. У нього з'являються певні перечуття з приводу цього типу, і пов'язані вони з тим, як незнайомець несеться коридором і смикає кожну ручку. Та й не тільки. Це перечуття небезпеки і темряви. Халат дивака має кишені. Енді бачить це, в одній з них може бути захована зброя. Злодії не завжди озброєні, але... Стариган завертає заріг і зникає. Енді замислено стоїть там, де й стояв. Якби в нього в номері був телефон, він, мабуть, подзвонив би вниз і попередив Морті Файна, але в нього немає апарата. То що ж робити? Після натривалих внутрішніх дебатів він прямує коридором і заглядає за ріг. Тут немає виходу, лише троє дверей номерів номер 312, 313 і наприкінці номер 314, єдиний непорожній номер у тупику. Чоловік із номера 314 проживає тут з весни. Але все, що Енді про нього знає, це як його звати? Джордж Поттер. Енді запитував про Поттера обох, і Ірві, і Гувера дал Рімпла. Але Гувер нічого не знає про нього. Ірві теж. «Ти маєш знати», – заперечив Енді. Ця розмова відбувалася десь наприкінці травня, на початку червня, приблизно в той час, коли зачинився бар на першому поверсі. «Я бачив вас у лакі, коли ви разом пили пиво». Ірві з притаманним йому цинізмом звів одну кудлату брову. «Ти бачив, як я пив з ним пиво? Та хто ти такий?» Дратівливо запитав він. «Моя клята дружина?» «Я просто кажу, коли п'єш пиво з людиною, то про щось говориш». «Зазвичай можливо. Але не з ним. Я сів, замовив келих пива і насолоджувався власними думками. Я спитав, що думаєте про Брюер з цього року?» І він відповів. Вони від стій, як і минулого. Я слухаю капс по-своєму рах-діо». «Це він так сказав рах-діо?» «А хто я?» «Ти коли-небудь чув, щоб я казав рах-діо?» «Я кажу радіо, як і всі нормальні люди. Ти слухаєш чи ні?» «Не схоже, ніби тут є що слухати». «Твоя правда, друже, я слухаю капс по-своєму рах-діо. І для мене цього досить. Коли я був дитиною, ми з батьком завжди їздили до Ріглі». «Тож я дізнався, що він із Чикаго і більше нічого». Спершу Енді подумав, що клятий злодій, котрого він випадково побачив у коридорі третього поверху, це і був Поттер, але містер Джордж відлюдник Поттер високий, як тополя, і має близько шести футів чотирьох дюймів зросту та гарне, хоча і трохи сиве волосся. Містер один капець нищий, згорблений, як жаба. Отруйна жаба. Одразу ж з'являється в голові Енді. «Він там, – думає Енді, – клятий злодій номері Поттера. Можливо, порпається в шухлядах, шукаючи невеличкий таємний запас. П'ятдесят чи шістдесят доларів, скручених і загорнутих у шкарпетку, як я це зазвичай роблю, або краде радіо Поттера, його рах рахдіо». «Ну, ну то і що?» «Ти проходив повз Поттера в коридорі, вічливо казав йому «доброго ранку» або «доброго дня» а у відповідь отримував невічливе бурчання, нуль іншими словами. «Ти бачив його в лакі. Він сидів сам, пив пиво подалі від музичного автомата. Енді думав, що можна було би сісти поруч і взяти покелиху пива, випити разом. Ірві вже одного разу спробував, з короткої розмови тет-а-тет -тет мало що вийшло, але який толк з того, якщо при цьому не поточити ляси?» Чому заради старого буркутуна, котрий цього навіть не оцінить, Ендрю Райлсбек має наражати себе на ризик, адже на нього може впасти гнів отруйної жаби в халаті? Ну, тому що це його дім, хоча і не найкраще, ось чому. Тому що коли бачиш, як якийсь клятий божевільний старий в одному капці шукає готівку або невеличке рахдіо, то не можеш просто відвернутись і втекти». Тому що погане перечуття, яке в нього з'явилося, коли він побачив метушливого старого ельфа. Погане вібро, як сказали б його онуки. Було просто виявом страху, тому що. Те, що Енді Рейлс раптом інтуїтивно відчув, якщо не пряме влучання, то наближене до правди. Можливо, цей тип зайшов з вулиці. Можливо, це один із типів із притулку Макстона. Притулок не надто далеко, і він знає, що час від часу... Старим його мешканцям перемішується все в голові, і вони блукаючи гуляють за межами резервації. За звичайних обставин цю особу було б помічено і повернено назад ще до того, як вона дісталась би центру міста. Важко не помітити на вулиці лікарняний халат і один капець, але сьогодні ввечері впав туман, і всі вулиці практично спорожніли. Подивись на себе. Енді лає сам себе Ледь не до смерті перелякався типа, котрий, мабуть, років на десять від тебе старший, і в котрого арахісове масло замість місків. Забрів сюди повз порожню стійку, тому що файн за нею не стоїть, немає жодного сумніву. Він явно відпочиває, читаючи журнал або книжку, а зараз цей шукає свою кімнату в Макстона, смикаючи за кожну ручку дверей проклятого коридору, навіть не уявляючи, де знаходиться, як білка на автомагістралі. Потер, мабуть, п'є пиво в таверні, це принаймні схоже на правду, і залишив двері незамкненими. Такого, звичайно ж, не може бути. І хоча Енді досі наляканий, він обходить ріг і повільно йде до відчинених дверей. Його серце б'ється з шаленою швидкістю, тому що якусь частину його розуму затьмарює думка, що старий чоловік може бути небезпечним. До того ж у нього з'явилось погане перечуття, щойно він побачив спину незнайомця. Але він іде. Господи, допоможи йому, він іде. «Містере!» – кличе він. Коли доходить до дверей. «Аго, містере, я думаю, ви помилились номером. Це номер містера Поттера, ви не...» Він зупиняється. Немає сенсу говорити. Кімната порожня. Як таке може бути?